Саме у час, той кроніону Зевсові мовить Афіна. Батьку кроніде, поміж усіма владарями найвищий, дай мені відповідь, що в своїх нині ховаєш ти в мислях. Чи зловорожуй надалі війну і лиху їм готуєш битву, чи дружбу тепер між двома закладеш сторонами? Відповідаючи, Зевс, що хмари збирає, промовив, «Щого ти, доню, про це вивідувать стала й питати? Чи не сама ти раніше намислила розумом власним, як одісей, на тих людях, вернувшись, має помститись? Зробиш, як схочеш. Я ж тільки скажу, як було б воно краще» помсту на всіх женихах здійснив Одісей богосвітлий тож закріпивши в клятвах надійних що він у них завжди буде володарем ми і дітей і братів їх загибель пустим в непам'ять хай знов у них буде любов обопільна як і раніше Хай в мирі й багатстві навік вони будуть. Цими словами він давнє зміцнив побажання Афіни, збігла стрімливо вона із високих вершин олімпійських, щойно солодким, як мед, наїдком усі вдовольнились, світлий почав говорить одісей у нещастях незламний. Вийде, хай глянути хтось чи не близько вони вже підходять. Так він сказав, і підвівсь тоді долі ясин, як звелів він. Вийшов і став на порозі, і всіх уже близько побачив. Швидко тоді Одісеєві слово промовив крилате, глянь, бо вони вже близько, скоріше до зброї ставаймо. Так він сказав, і кинулись. Зброю усі надягати, долія шість синів та ще четверо кругодісея, разом із ними й Лаерт, і долій у зброю вдягнулись, хоч і давно вже сиві, обидва бійці й мимоволі, а після того, як тіло блискучою міддю окрили, двері тоді відчинили і вслід одісеєві вийшли. Близько до них підійшли тоді Зевсова донька Афіна. Ментора вигляд прибравши, з ним постатю й голосом схожа. Глянувши, світлий зрадів, Одісей у нещастях незламний. Швидко до любого сина, свого телемаха він мовив, «Ти телемаху вже й сам, прийшовши сюди, розумієш, мірятись силою з кращими в доблесті будеш мужами. не осором тепер роду». «Батьків своїх досі, бо завжди, силою й мужністю ми на всю визначалися землю».